Dakot Israel Iisraeli minutid Tere, hea pereraad ja kuulaja. Mina olen Peeter Võsu. Eetris on Iisraeli minutid. Pühapäevast teisipäevani kolmandast 5. märtsini toimus Jeruusalemas Israel Allies Foundation iga-aastane juhtide konverents. Osavõtma oli toodatud esindajad Iisali parlamendi rühmast Knesset Kristjanalais Kookos ja selle partneriks olevatest parlamendi rühmadest mitmelt poolt üle maailma. Konverentsi eesmärgiks oli rääkida lahti Iisali puudutavad aktuaalsed küsimused. Vaatamata kaasas jätkuvalt toimule olukorrale tulid kohale esindajad 21 riigist. See oli ka suurim rahvusvaheline esindate rühm, kes Iisali Knessetis rühma sõja ajal on külastanud. Konverentsi kavas oli üks väljasõidupäev ja kaks päeva konverentsi saalis Jerusalemas. Lisaks sellel oli valikuline Ida-Jeruusalema külastus neile, kes kauemaks Iisraeli jäid. Telegaate tuli Põhja-Ameerikast, Lõuna-Ameerikast, Aafrikast ja Euroopast. Lisaks nendele osalesid konverentsil ka esindajad kolmest Iisraeli toetavast kristlikust organisatsioonist. Tom ja Katie Hess, All Nations Convocation Jerusalem, Peter Fast, Bridges for Peace ja Jürgen Bühler, International Christian Embassy Jerusalem. Iisrael oli esindatud mitme ministri ja Gnesed liikmega. Delegatsiooniga käisid kohtumas ja esinesid sõnavõtudega välisminister Israel Katz, energiaminister ja endine välisminister Eli Cohen, minister Gila Gamliel ja diasporaaminister Amichai Tšikli. Sõnavõttudega esinesid ka mitmed parlamendi liikmed, nende hulgas Knesset Krishan, Älais, Kokosi, kaas esimeed Saren Haskel ja Juli Edelstein. Pikemad ettekanded Iisre olukorras tegid ka organisiooni Palestinian Media Watch direktor Itamar Markus ja Jerusalem Center for Applied Policy esimes Haim Silberstein. Eestit esindas konverentsil riigogu liige Riina Solman koos assistent Kaja Vajakuga. Lisaks olin ka iseorganisaatsiooni poolse Eesti direktorina. Konverentsi esimesel päeval oli kogu delegaatsioon ratastel. Sait toimus kuulikindla bussiga. Esimese sihtkoht oli Jerusalemast lõunas Kfar Aasa kaasa piir ääres. Päeva teisel. Koolel viis pusselskonna põhja poole mitmesse paika samaarias. Kvaraasa, kaasa jääse väikese asula nägemine, kus enne sõda elas umbes 900 elaniku, oli paljudele telekaatidele šokeerivaks reaalsuseks. Knesseti liigees Saaren Haskel ja paar kohaliku juhti rääkisid lahti, kuidas nende jaoks sõda algas, ka sõnad, et oleks pilt, mis selles külas avanes, olnud šokeeriv. Osa maju oli põlenud. Kõike luvis näha kuuljauke. Mõned pool oli tulistatud valangutega, mis olid jätnud sadade kuulide jäljed majade ustele ja seintele. Nägime ka väravat, mille terroristid olid lõhkunud, et korraldada veresaun taraga piiratud kogukonnale. Üks isa oli oma maja uksete pannud tütre pildi, kes oli lähi valangutega mõrvatud. Sellesse maja saime ka sisse vaadata. Seinad ja lagi olid täis sadu kuuljauke. Leina Visa rääkis rahvusvahelisele delegaatsioonile loo nende perekonna traköödjast. Selles külas hukkus või võeti pantvangidena kaasa ligi 10% protsenti elanikonnast. Sama saatus sai osaks paarikümnele asulale kaasapiiri ääres. Kogu selle õuduse oma silmaga nägemine jätis kõigisse kustumatu jälje. Lõunaks kiirustas delegaatsioon kaasa Samaariasse, kus pakuti kõigepealt rikkalik lõuna. Seejärel tuli päeva teine pool täist tihedat informatsiooni, ringiliikumist ja kogemusi. Õhtul kostitati rühma taas rikkalik õhtusöögiga. Piirkond, mida Iisali esindajat Samaariast tutvustasid, oli Pin ja Vaatasime Mikmassi paika, kus vastavalt esimese saamu oli raamatule Saul võitles filistidega. Seejärel viis busmeid. Sagotti asulasse. Piibli aegedal oli seal linnimega ai, seal tavanes suurepärane vaade tänapäevasele Ramalla linnale. Ramallas asub palestiina autonoomia juhtkond, Iisrael näeb seda käimas oleva ka kasvava ohuna, Araablaste rünnak üle kaasa piiri võib saada neile eeskujuks ka Juudas ja Samaarias. Seal ei ole neil küll sarnast, raske relvastust, kuid suurem osa rahvast on relvastatud käsirelvadega. Kardetakse, et nad võivad peale tulla massiga, millele Iisvali väikestes asulates ei ole piisavalt kaitsed. Sakot on ainult paari tuhande elanikuga asula. Järgmiseks paigaks kuhu suundusime oli bensiiniaam eli asula kõrval samaariast põhjast lõunasse läbiva peade number 60 ääres. Külastus toimus põhjusel, et seal oli paar päeva varem terrorist tulistanud surnuks oma autos istunud keskiaalise juudi mehe ja 17-aastase noormehe, kes oli hääletajana auto peal. Pilt, mis meile juba pussist väljumata avanes, oli ebatavaline. Piirkonna noored olid bensiiniama kõrval gruppis koos ja lausid patriootlikke juudi rahvuslikke laule. Vahele skandeerisid nad, et vahendlane ei saa neid omalt maalt välja ajada. Nende avalik demonstratsioon mõrvapaigas väljendas patriootlikust ja julgust. Sellega nad näitasid, et neid ei ole võimalik hirmutada. Bensiiniama kõrval olevas söögikohas toimus ka kohtumine selle omanikuga, kuna see mees oli piisavalt kiiresti sekkunud, seal toimunud insidenti ära hoidnud ohujärgmistele potentsiaalsetele ohvritele. Söögi koha omanik oli noor mees, kes oli vaid mõned päevad olnud kaasa sõjas tagasi kodus. Kuuldes tulistamist, mõistis ta heetkega olukorra tõsidust. Haaras selva ja läks vaatama, mida annab teha. Terrorist avas ka tema suunast tule. Koha peal nägime kuuljaukku uks ja kõrval aknas. Oles hea väljõppe ka lähivõitluse jaoks, varjusta ruumi ja väljus tagantuksest. Sealt õnnestus laad korralikult sihtida ja terrorist kahjutuks teha. Ümbering oli palju inimesi, kes oleks kõik võinud langeda tuliste ja ohvriteks. Kahjuks ei suutnud kohale tulnud meedikud enam vanemad härrat ja noort meest tema päästa. Edasi liikusime juba rii suunas ja peatusime taas bini Mini piirkonna keskuses, kus meid ootas piirkonna valitsuse ruumides rikkalik õhtusöök. Söögilauas saime ka hea ülevaate linnapea Israel Gansilt ja energiaminister Eli Cohenilt. Mõlemad olid patriootlikult meelestatud poliitikud, kes seisid vankumatult Iisraeli põliste asundust eest Juudas ja Samarjas. Õemajale Jerusalemas jõudsime alles pisut enne kümmet õhtul. Järgmine päev algas eru brigaadikindral Amir Avivi loenguga olukorrast kaasas. Ta andis väga põhjaliku ülevaatusele piirkonna minevikust, täna toimuvast ja ka tuleviku perspektiividest. Kindral Aviivi oli kaasaga ka seotud alates aegadest, kui see kuulus veel Iisralile. Tema hinnangul algas sealne radikaliseerumine peale alates Oslo lepetest 1993. aastal. Iisrael tõmbas sealt esialgu turva jõudusid välja, koheselt hakkasid äärmusrühmitused aktiivselt tegutsema. Armee hoiatas, et vägesid tuleks lisada. Poliitiline otsus oli, et neid tuleb vähendada. Asileks läks kontrollialt välja pärast Iisali kaasa loovutamist Palestiina omavalitsusele 2005. aastal. Ja möödunud kaua, kui tulid rünnakud kaasast. Esialgu terroristid käsirelvadega, hiljem juba rakettidega. Kindral hinnang oli, et kaasa tuleks tagasi võtta. Konverentsi teisel päeval algirjastasid kohal olnud riikide esindajad ka resolutsiooni, mille põhiliseks sõnumiks oli Hamassi kui sõja alustaja hukkamõistmine, samuti sätestas tekst Iraani kui terrorismi rahastaja ja toetaja hukkamõistu ning Iisraeli õigust ja kohustust oma maade rahvast kaitsta. Lisaks nimetatud resolutsioonile kirjutasid esindajad alla ka kahele loosungile, mis väljendasid Iisole õigust oma põlistele aladele juudas ja samaarias ning nõudsid UNRWA rahastamisele lõpetamist. Kõige enam citeeris Piiblit Iisali julgalukminister minister Liel, kes on ka Iisraeli Alas Foundationi üheks kaas esimeheks. Minister külastas Eestit ligi kümme aastat tagasi, millega loodi kuni tänaseni kesvad suhted ja koostöö. Väga sisulised ja informatiivsed ettekanded kõlasid kahelt organisatsiooni juhilt, kes tegelevad olukorra uurimise ja monitoorimisega sügavuti. Jerusalem Center for Applied Policy juht Haim Silberstein rääkis Jerusalemi geograafiast, demograafiast, arengutest, ohtudest ja võimalustest. Palestiina Midevootsi juht Itamar Markus rääkis põhjalikult Palestiina autonoomia juhtide seisukohtadest, mida nad avaldavad araabia keelses meedias. Kogu konverents oli tehedas sisustatud väga informatiivne. See on kahtlemata abiks Iisraeli sõpradele, et olla ise olukorraga paremini kursis ja samuti piisavalt teadlikud, et Iisraeli positsioone kaits väljaspool väljas pool sõprade ringi. Iisraeli minutid Te kuulsite saadet Iisraeli minutid, sest mina olen saatejuht Peet Rvusu. Oh